Informació que t'interessa. Aquesta setmana, l'església en xarxa, el repte de la del món digital. Recorda'u, cada setmana Catalunya Cristiana buscarà -la, la teva parròquia o subscriu-ti al 93 409 10, Catalunya Cristiana. Radioastel.cat. Totes les opinions, totes les reflexions sobre l'actualitat de l'església a radioastel.cat, el teu portal d'informació. Bienvenidos a Catalunya sin barreras. Catalunya sense barreres. Un programa de la Fundació ONCE i el Fons Social Europeu. Amb la direcció d'Anna Hernández. Uh, sí. Bona tarda, amics i amigues de la ràdio. Iniciem una nova edició de Catalunya sense barreres, el programa que dona veu a les persones amb discapacitat i malaltia mental. És divendres, 10 de maig. Excel·lent dia per obrir el programa amb una bonica notícia. Aquest diumenge a Montserrat se celebra la tradicional Diada de la Gran Família de l'Onze a Catalunya, una trobada que aplegarà més de 1.500 persones cegues o deficients visuals. Mireu, és la romeria més gran del món que peregrina al santuari de Montserrat. A més, en guany, l'ONCE presenta dos gegants venedors del cupó, un projecte en el qual ha estat molt i molt involucrat el nostre col·laborador Pedro Curado. A Montserrat, diumenge, també hi haurà castells amb persones cegues. Sens dubte, tenim una gran festa de germanor, però vaja, assegurada diumenge a Montserrat. Mm -hmm. Nosaltres continuem a la ràdio amb la Carmina Coromines, responsable de la secció Història i Discapacitat. Aquesta setmana recuperem dels arxius la figura de qui va descobrir i desenvolupar la primera vacuna contra la poliomielitis. Bona tarda. Jonas Salk ha passat a la història per descobrir i desenvolupar la primera vacuna contra la poliomielitis. Als Estats Units, l'epidèmia del 1952 va deixar més de 3.000 morts i 21.000 persones afectades per paràlisi. La reacció pública va ser similar a la d'una plaga. El 1947, Salk va acceptar liderar un projecte de la Fundació Nacional per la Paràlisi Infantil, creada pel president Roosevelt, víctima d'aquesta malaltia. El programa més elaborat del seu tipus en la història, amb 20.000 metges i agents de la salut pública, 64.000 acadèmics i 20.000 voluntaris més d'un milió 800.000 nens en edat escolar van formar part del comitè de prova. El 12 d'abril del 1955 es va fer pública la notícia de l'èxit de la vacuna. Salk fou aclamat com un treballador miraculós en un dia gairebé de festa nacional. Durant set anys havia dut a terme la seva tasca únicament per desenvolupar una vacuna segura i efectiva el més ràpid possible, sense interessar-se en el seu benefici personal quan en una entrevista televisiva li van preguntar qui posseïa la patent de la vacuna, Salc respongué, no hi ha patent, es pot patentar el sol? Moltíssimes gràcies, Carmina, per les teves aportacions. Cada divendres sabem una mica més de totes les empremtes que han deixat a la història les persones amb discapacitat. I cada divendres també coneixem noves persones amb discapacitat que treballen pel nostre col·lectiu i treballen de valent. Per exemple, les que ens acompanyen avui als estudis. Ai, mare de Déu, la majoria de nosaltres ja estem fent la declaració de la renda, com cada any, i tant que sí. I no oblidem pas, clar que no, marcar les dues caselles que sumen, la de l'Església i la de la X solidària de finalitats socials. Molts projectes d'atenció a persones amb discapacitat surten de la casella de finalitats socials. Ens ho explicaran Antonio Guillén, president de Com, i Montse Sans, tècnica de l'entitat encarregada de la gestió de la convocatòria de l'IRPF. Segons divendres de mes, amb l'habitual secció d'accessibilitat al programa, temes que coordina Àngels López, delegada Territorial a la Catalunya de Via Libre. Avui l'any Lens ens porta José Luis Borau, arquitecte i cap d'àrea de consultoria de Fundosa Accessibilitat. Eh, ens sortim guanyant tots plegats de les coses ben fetes, ho sabem. Així que els preguntarem en quines matèries Via Libre i assessora d'altres empreses i institucions per tal que facin els seus projectes, eh, productes, serveis, accessibles des de bon començament, cosa que... Eh, quasi mai passa. Per últim, tertúlia de salut mental, eh, fort tema de debat. per Perillositat i malaltia mental prejudici sense fonament o realitat constatada. Mm, I Tartulians, Fèlix, Hernán, Monse i Nacho, gent pacífica, que coneix prou bé aquest polèmic eh, tema. No sé, Fèlix, bona tarda, si estic segura al teu costat. Bona tarda, Anna. Tu ets sent segura al meu costat? Mira, no sé, depèn. depèn. Ah, no, ho sé. no, no si... ho sé. I fa anys que em coneixes, sóc perillós, jo? Home, si perd el Barça, millor Home, no parlar-te. Home, si em poses en aquest pla... Ah, per la resta, molt tranquil·la sempre, sí, molt sí. Molt tranquil·la sempre? Sí, sí, sí. Bueno, menys mal. Però mira, quan ja explicava a la meva família que tenia un bon amic, que tenia esquizofrènia, mmm, estaven temerosos, eh? Temerosos? Sí. Home, és que tenim una fama que déu nhi De què? Tenim fama de gent violenta, de gent impredictible, de gent... Però, vaja... Fa molts anys que coneixes llei com nosaltres, no? Mai he vist cap cosa estranya, la veritat, eh? Doncs aquest, aquesta és la realitat. Per quines raons he volgut eh, plantejar aquest tema? Perillositat bueno, i malaltia mental. Tot ve darrer d'un projecte de reforma de la llei del codi penal ja. que ens tracta com projectes perillosos. No, no, ens, no ens fiquen a la presó o al psiquiàtric perquè hagin fet una cosa dolenta, sinó perquè són potencialment pedillosos, que això jurídicament és un concepte bastant estrany. A la reforma del Còdic Penal. Una reforma que vol fer el Partit Popular, el senyor Gallardón, sobre el Codi Penal. Que encara no està feta, aquesta reforma. És el projecte. Vale, I vosaltres ja esteu, ja esteu batallant aquí, perquè a veure els termes d'aquest Código Sí, perquè canal... és molt fort, és molt fort. Molt bé. Doncs, uh, Fèlix, molt segur al teu costat. Iniciem el programa. Me n'alegro. Mira, el Tony Huguet també està segur, la Montse López igual. Oh, sí, seguríssima, que... seguríssima, en Vinga, amics, amigues, benvinguts. S'ha de want, ooh, Sunday morning, lies about it, ooh, and lies. Catalunya sense barreres, un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández. I mireu, si per demà dissabte encara no teniu plans, doncs us proposem un i molt de bo. I si els teniu, us proposem que suspengueu els plans per anar a Pineda de Mar, perquè allà a les 6 de la tarda i eh, actuem, tot l'equip, part de l'equip de Catalunya sense barreres, eh, amb la nostra obra de teatre. Catalunya sense barreres, l'obra serà a la biblioteca de Pineda de Mar, que està al carrer Progrés número 226 eh, del vespre de demà dissabte. Montse López, una bona oportunitat. Al costat de l'Ajuntament, eh? Efectivament, una no bona oportunitat per conèixer, no ben bé com és el programa, però sí com és la tasca que portem a terme aquí, oi? I per passar pues, una estona molt agradable i molt distreta. Ja portem més de dos anys amb aquesta obra de teatre i van sortint actuacions. I èxit, i èxit tenim molt èxit. Sí. I... Escolta, per tu caqueies a l'escenari? Que sí que quejo? Sí. Doncs pues hi ha moments que sí i hi ha un moment que és al final que no. Que no, que és el més emotiu, oi? Però que vinguin, però que no... No, no revelem nada Ai. i que vinguin. és per al final ja val la pena assistir. Demà, dissabte, Pineda de Mar, a la Biblioteca, al carrer Progrés número 22, al costat de l'Ajuntament, per veure Catalunya sense barres l'obra. Justament li preguntarem al senyor Guillem, que és el nostre següent convidat, si té plans per demà dissabte. Doncs, iniciem Catalunya sense barreres avui, eh, que és divendres 10 de maig. Eh, sabeu que la casella, per a finalitats socials de la declaració de la renda, eh, sortirà il·lustrant el cupó de l'11 en el sorteig d'aquest dilluns 13 de maig. Eh, molt bonic, de debò. També el 17 de juny. L'11 ens recorda així que el fet de marcar aquesta casella beneficia gairebé 6 milions de persones en risc d'exclusió social. Moltes d'aquestes persones tenen una discapacitat, com jo, Justament per això, per parlar de com repercuteixen els nostres impostos positivament en el nostre col·lectiu, és que tenim el programa Antonio Guillem, que és president de Com. Bé, està en una reunió i l'hem segrestat una estoneta. Senyor Guillem, bona tarda, benvingut a Catalunya sense barreres. Bona tarda. I aquí a l'estudi eh, acompanya eh, tota la gent del programa Montse Sanz, que és tècnica de l'entitat de COM, encarregada de la gestió de la convocatòria de l'IRPBFA. Què tal, Montse? Molt bé, bona, bona tarda. tarda. Benvinguda. Gràcies. Bé, senyor Guillem, aquesta setmana vostè participava l'acte de presentació de la campanya per marcar aquesta casella que tots estimem la de finalitats socials, en la declaració de la renda. Com diria vostè que repercuteix en les persones amb discapacitat aquest fet? Bueno, repercuteix d'una manera molt important perquè eh, sabem, tots sabem que estem en una situació de, de, de retallades i, i, de, i de pèrdues econòmiques dels serveis a persones amb discapacitats i a través d'aquestes quantitats provenients de, de l'IRPF doncs es poden finançar projectes tant d'atenció d'homicili com de serveis a l'habitació, serveis d'integració laboral i altres tipus de serveis per manteniment d'instal·lacions que són necessàries per a les persones amb discapacitat. Per tant, és molt important que, que vinguin aquests diners per, per poder fer tota aquesta feina. Uh -huh. Aquesta campanya per incentivar els ciutadans de Catalunya a marcar la casella d'altres fins d'interès socials doncs està impulsada per benestar social i per la taula del tercer sector. Tot i que, senyor Guillem, la gent ja està prou conscienciada no?, d'aquesta casella ex solidària? Bueno, encara hi ha un, un percentatge important de persones que no, que no marquen aquesta casella. I, per tant, eh, doncs, eh, seria qüestió de que es conscienciés de que, de que, que cal fer-ho, no? Perquè, diguessin que... No sé si és per desconeixement o perquè tenen aquesta desconfiança que s'han anat instal·lant, diguéssim, també tots amb la societat respecte a allò que fa l'administració, però el que cal dir és que és precisament un fet de, de decisió personal. Aquests diners que decideixin eh, posar marcant la casella del, del seu 07 aniran directament a, a, la, a la distribució de recursos per, a, per als col·lectius socials necessitats. Per tant, és una manera d'escollir de, de, què fan des del govern amb els seus diners, no?, sabem que el 60% dels catalans ja posa l'ex solidària per tant missatge pel 40% restant no us despisteu uh -huh. tot i que em sembla que l'audiència de Radio Estel ja, ja està conscienciada eh? uh -huh. però els amics i amigues dels nostres oients doncs, que tampoc es despistin eh, senyor Guillem, Catalunya és la comunitat on hi ha un major percentatge de declarants que marca la casella de finalitats socials un 25% de fet del total de la recaptació estatal del 07 procedeix de Catalunya. Bé, eh, per fer possible què? Quins projectes, per exemple? Bé, bueno, els projectes que, que he comentat van des d'atencions de directes a les persones en programes com de rehabilitació o d'inserció laboral o de respir, serveis de respir i de suport a famílies o també per millorar instal·lacions l'equipament centres d'dia, els eh, centres residencials, vivendes tutelades o de convivència, és a dir que eh, es presenten, les entitats presenten els seus projectes a, a finançament d'aquest d'aquest uh, d'aquest 7,7% de l'IRPF i diguéssim que la comissió que gestiona aquest, aquests recursos doncs, destina o aprova la quantitat a cadascuna de les entitats en funció d'aquests projectes que presenten. Doncs senyor Guillem, moltes gràcies per atendre'ns. Eh? Ja, ja li deixo tornar a la reunió. Em quedo amb Molt la Montse Gràcies, Antoni Guillem, president de Com, present a, a la presentació d'aquesta campanya perquè tots marquem la X solidària. Montse Sants és tècnica és tècnica de com, eh, vaja, encarregada de la gestió de la convocatòria de l'IRPF, ara comença la teva feina? Sí, bé, la feina dura tot l'any. Realment, ja. ara és quan les entitats presenten els seus projectes i nosaltres doncs, els mirem, els revisem i, i és quan, després, quan surt la convocatòria, els enviem i, i fan la valoració des del Ministeri i els hi donen finançament en alguns dels projectes. Nosaltres, si, si ara els ciutadans fan la seva declaració de la renda i marquem la casella, Eh, quan, quan sabem aquests diners eh, quina quantitat és i com acaba en una entitat d'atenció a persones amb discapacitat? Aquí passen uns mesos. Sí, i realment passa més temps perquè normalment bé, eh, quan ells marquen la casella, després eh, sobre el que és la convocatòria i després doncs nosaltres final, segurament els presentarem ara al juny o bueno, quan surti la convocatòria que no ho sabem i les entitats sabran que tenen finançament a final d'any. Per tant, a final d'any ja, o a principi del que ve, doncs ja surt tota la relació d'entitats i el finançament que han rebut. D'aquesta de, declaració d'Hisenda, eh, què fem ara? De la declaració que fem ara del que recaptem, no. Serà d'aquí d'aquí dos anys, realment. Ah. Sí, sí, sí. Val. sí tant... És a dir, nosaltres sí, sí. cada any el que surt a la convocatòria ve del que s'ha recaptat, em sembla, dos anys abans. Ah, efectivament. Sí. Val, molt bé. Per tant, ara esteu fent campanya per dins de dos anys. Sí, sí. projectes <ríe> dins així, de dos anys. Sí. <ríe> en qualsevol cas, eh, aquests diners, eh, quants són i quan arriben al sector de la discapacitat? Perquè entitats socials hi ha moltes, i no totes d'atenció a discapacitats. D'acord. A veure, en principi, segons dades que, que consten al Ministeri, perquè són dades molt generals a tot el que és a, a l'Estat, consten que realment a, a discapacitat, en la darrera convocatòria, a, van ser 47 milions d'euros dirigits a l'àmbit de la discapacitat. Llavors, evidentment, dins aquí doncs, hi ha molts projectes en concret, dir no? però també en altres àmbits. Però en discapacitat, 47 milions, segons les dades del Ministeri. Milions d'euros. D'euros, sí, sí, d'euros. Uh -huh. Amb aquests 47 milions d'euros que tocarien, suposadament... Bé, ara l'Estat ha recaptat bastant menys. Per tant, la vostra aportació també baixarà, oi? Sí, el que nosaltres rebrem... O el... Sí. Principi... Sí, clar, es preveu que... Si recaptem menys impostos... Es preveu que, evidentment, que a de que doncs que això baixarà, evidentment, encara encara no ho sabem, no? Com afectarà i quina reducció final tindran els projectes. Evidentment, el 47 miliós són de totes les entitats de persones amb discapacitat, no, sí, sí. no parlo del cas concret de nostre, eh? No, no, no, clar, vosaltres ja, <ríe> bueno, si ens podem fer comptes... <ríe> Anem a posar un exemple concret. Ai, com? Quants diners de l'IRPF han anat destinats a persones amb discapacitat en un exercici? Doncs, per exemple, en el darrer, en l'IRPF 2012, que són projectes que ara s'estan executant al llarg del 2013, més de 2 milions d'euros. Dos milions d'euros. I mm. vosaltres què feu amb això? Bé, realment nosaltres, en aquest sentit... Bé, bueno, el... de fet, que feu amb això? No. Vosaltres heu presentat uns projectes i sí. se us han autorgat dos milions d'euros per fer possible aquests projectes. Sí. És a dir... Sí, les nostres entitats federades presenten projectes a aquesta convocatòria i nosaltres el que fem és enviar-les conjuntament al Ministeri, ja ho serem nosaltres els que rebem aquests dos milions, però realment no el rep no E com com a com, sinó que són diners que van destinats a les entitats que han presentat aquests projectes i que han estat finançades i, i que, per tant, al llarg del 2013 estan executant els seus projectes. Com, com projectes com quals? Doncs realment nosaltres tenim com tres grans programes i dins doncs hi ha diferents projectes. Hi ha, un exemple, que és el programa de promoció a l'autonomia personal i la integració social de les persones amb discapacitat que inclouen projectes, com deia l'Antonio, no? d'inserció laboral de persones amb discapacitat física, ve un centre també de recursos per a l'autonomia personal, també doncs, un centre d'atenció integral a, a infants amb discapacitat en el qual es dona suport als infants en diferents àmbits, en l'oci, en l'escola també a les seves famílies, també, per exemple, serveis d'atenció domiciliària, és a dir, hi ha diferents, dins d'aquest programa i en diferents projectes. Després tenim tot un altre grup de projectes que són més els d'atenció nocturna, eh, serveis de respir i a les famílies, no? I realment doncs, el finançament, per exemple, doncs, va en un projecte que dona doncs, informació, orientació i acompanya a les famílies de, de fills amb pluridiscapacitat. En tot el procés els dona informació, dona suport familiar a la llar si cal es fan grups de, de suport als germans, als avis d'intercanvi d'experiència entre els pares es fa respir de cap de setmana i aquest seria el segon bloc i després tenim un tercer bloc que són tots els projectes més, com deia l'Antoni, d'inversió que és a dir, o bé construcció de, de futurs centres o bé la remodelació o, o, o l'adquisició d'equipament de centres que estan ja en funcionament per millorar l'atenció la, que, que donen uh -huh. Avui tenim aquí a la taula també els companys de salut mental que molts d'ells eh... Molts d'ells no, tots ells estan a l'associació activament. M'agradaria saber si vosaltres us presenteu aquestes convocatòries. Encara de no ho hem fet mai. No, de, de manar, no. encara som... Som hem... raonats encara, eh? Crec bueno, ja portem un any i mig llargs i, no. i de moment, i quan ens vam constituir vam decidir autogestionar-nos també en termes econòmics. I bueno, a veure, a, a nivell de creixement, els projectes que van sortint, igual, més endavant... Eh, ho podríem plantejar. De moment, els dos primers anys tirem endavant amb quates de socis, donatius i molt de voluntariat. Intrépids, eh, Montse, aquests sí. d'activament, <laughs> perquè autogestionar-se econòmicament... I, I començar una entitat ara... I en aquesta situació... Amb els projectes, doncs, clar, evidentment, doncs, més, més endavant... Creixent, hem crescut molt i continuem creixent molt en, en, en el temps que portem. Ja tirem endavant nou projectes diferents de, de grups d'ajuda mútua, de voluntariat social, de cinefòrum... I, bueno, això... Esperem continuar creixent també. De moment, entre les persones que som, eh, el podem portar. Uh -huh. Alguna pregunta a Montse Sanz que ella és molt experta eh? en tot no això, sé, de no sé això de les convocatòries del l'IRP és el seu tema tot, Moltíssimes tot preguntes treballant. però se'ns faria curt el programa ens agradaria que tenir... Sí, sí. Potser li demanerà una consultoria no? sí, sí. Mira que és el següent no tema problema. però d'accessibilitat eh? sí. Molt bé Montse, per tant missatge per totes les persones que t'estiguin escoltant en aquest moment per bé animar-les a que no deixin de marcar aquesta X solidària doncs que realment us animo a, animo a que marquin perquè realment aquests diners doncs van a projectes socials ja ara més que mai és necessari que es financien els projectes i que són projectes que van a les persones. Uh -huh. Montse Sanz, eh, tècnica de la TACON, encarregada de la gestió de la convocatòria de l'IRPF, ha estat un plaer de tècnic -te del programa i explicat molt bé. Eh? Moltes gràcies quants per convidar-nos. Quants formularis arribes a omplir en un any? <laughs> Bastants, sí, no? <laughs> Millor no comptar-los Escolta, i la lletra és superpetita d'aquests bueno, formularis Tenim sort que ho fem a través d'un aplicatiu informàtic Però és que, a més a més, jo no, jo no sabria agafar el micròfon, sisplau, Àngels Jo no sabria com omplir aquests formularis Àngels López, és per tant accessibilitat Perquè tots són inaccessibles Sí, la majoria, bona tarda La majoria són inaccessibles, tant si és per com si són físicament, perquè són molt petits. Llavors, aquí és on s'ha d'aplicar la consultoria i mirar què és el que cal fer perquè siguin accessibles. Veus és que és el paper? Tot molt aquí bé. està relacionat, Fèlix. Sí? Ho veus? Tot, tot està embolicat. Jo he pensat, escolta'm, Àngels, tu... avui que parlo d'aquestes convocatòries de i que jo no puc... I tu aquí ho tot. Sí. Si no està lligat, es lliga, no? <ríe> Molt bé, doncs gràcies, Montse. Àngels gràcies preparat, que et toca intervenir. Abans, però, fem una petita aturada en el camí per escoltar les seccions de les nostres escriptores Mercè Guiu i Carme Reichs. Després ens assessorem una miqueta en matèria d'accessibilitat. El calidoscopi de Mercè Guiu. Diumenge vinent és el Dia Internacional del Comerç Just. No es tracta d'un donatiu, sinó que el consumidor entra en un nou sistema en què imperen els valors ètics i morals i la dignitat de la persona. Es tracta de productes provenents d'Amèrica Latina, Àfrica i Àsia que compleixen tres condicions bàsiques. 1. Les persones que fabriquen o produeixen aquests articles reben un sou digne pel seu treball i els produeixen en condicions dignes. Un aspecte important, i si no, pensem en la tragèdia de Bangladesh. A més, es garanteix que homes i dones cobrin el mateix. 2. Els productes no estan manufacturats per infants. 3. Es tracta d'articles solidaris respectuosos en les seves diverses fases de producció amb el medi ambient. Trobem una extensa gamma de productes, des d'alimentació, amb una gran varietat de cafè, xocolata i altres productes, articles de merchandising, joguines, etc. La crisi no ens pot fer insolidaris, tot el contrari, més empàtics i saber en què invertim el fruit del nostre esforç hauria de ser una necessitat de tots i totes nosaltres. Poesia per a la convivència, amb Carme Raig. Quan puc acostar-m'hi, ho faig de puntetes i amb tot el respecte per acaronar l'escorxa serena i recarbolada pels anys d'existència d'aquest ésser únic com és l'olivera. Desprèn saviesa, amor i indulgència mentre forge l'obra pura artesania donar no ensenyat els cànons de l'home i rep trons i pluja, tempestes i llamps mentre es sente bé les seves arrels a dins de la terra. Observa l'entorn amb tots els seus canvis, tot i que hi ha jorns que fas petegar li les seves entranyes. Veu canviar el món i la humanitat, amb un ritme estrany que avoltes la crema, d'altres la congela. M'abraço al teu tronc i et dono les gràcies per poder sentir a dintre el meu cor parts dels teus batecs, sàvia, Olivera. Música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 Sabte a les 6 de la tarda teniu una oportunitat excel·lent de conèixer part de tota la feina que fem aquí al programa de ràdio. Ara des d'un escenari de teatre, és la funció Catalunya sense barreres, l'obra. Demà actuem a Pineda de Mar, a la biblioteca de Pineda de Mar, carrer Progrés, número 22, al costat de l'Ajuntament. De eh, debò que t'esperem, eh? perquè val la pena la nostra cita, amb l'humor i amb la crítica social. I ara sí, estem al costat d'Àngels López, que és delegada a Territorial de la Catalunya de Via Libre i ens porta els temes d'accessibilitat. Les coses ben fetes, vaja, cada mes. Cada segon divendres de mes. Àngels, què tal? Bona tarda Hola, de bona nou. Eh, sí, en sortim guanyant tots plegats les coses ben fetes. És un principi tan clar com que no es compleix Mal. la majoria de vegades. Mal. Per quines raons? Per moltes, suposo, però en principi l'accessibilitat la, és un gran desconegut. Hi falta molta conscienciació per part de la gent que no pateix discapacitat de quines són les necessitats de les persones discapacitades. A més a més, hi ha unes lleis, però les lleis marquen uns mínims. Uns mínims que estan enfocats bàsicament a el que és supressió de barreres arquitectòniques, pensant més en persones que van a cadira de rodes o unes crosses, o tal. però l'accessibilitat és molt més àmplia. Si volem accessibilitat universal, vol dir que hem de valorar tot l'entorn, tots els processos, tots els productes, tots els serveis que s'ofereixen, que siguin accessibles i que les persones puguin gaudir d'elles amb plenitud. A més a més, en una societat actual que és tecnològica, bàsicament, de mm. noves tecnologies, tot és digital, mm, clar, el concepte de està experimentant uns canvis extraordinaris. Bé, bueno, nosaltres ens detenem molt ràpidament i tenim companys que valoren tot això, no? Llavors, és simplement que la persona que desenvolupi una aplicació o un sistema que pugui ser tàctil pensi que hi ha persones que pot ser que tinguin dificultats a l'hora d'utilitzar-lo i plantegi, buscant a través de consultoria amb accessibilitat, que és el que nosaltres oferim, plantegi el, les solucions. Val? Segurament n'hi ha solucions, el que passa és que s'han de buscar. Un iPad com és accessible per a un sec? Mira, doncs un iPad ho han solucionat. No del tot, però ho han solucionat bastant. L'iPad en si inclou un programa que ja ve inclòs dintre de l'iPad que va amb, amb veu. Llavors és aprendre com funciona i, i tu pots accedir a l'iPad amb veu. Però hi ha molts telèfons, per exemple, que són tàctils i la pantalla tàctil per un que és molt complicada. Tremendo. Vale? Llavors, jo, jo, jo aquí fatal, Àngels. Bé, bueno, ja no vull fer propaganda, però hi ha algunes marques que sí que ho contemplen. Hi ha algunes companyies telefòniques que sí que ho han incorporat amb alguns dels seus telèfons. I ho han tingut en compte, però per què? Perquè nosaltres, com a, com a empresa, com a via llibre, estem darrere d'aquestes, sí, ja. com a fundació, estem darrere d'aquestes empreses intentant que que facin aquestes aplicacions uh -huh. accessibles. Sí. Més de 20 anys d'experiència que porteu amb un equip de més de 200 experts, el 80% amb discapacitat. Uh -huh. Avui tenim a Madrid un d'ells, sí. que és el nostre convidat, José Luis Borau. Ell és arquitecte, sí. oi que sí? És sí, sí. arquitecto i jefe de d'àrea de consultoria de fundes d'accessibilitat. Eh, Senyor Borau, què tal? Buenas tardes. Bienvenido Hola. a Catalunya, sin barreras. Hola, buenas tardes, encantado. Vamos a ver, ¿qué le trajo a este mundo? Que usted es arquitecto. Bueno, yo empecé a trabajar en este mundo estando directamente, en la, eh, directamente en, la, en la Escuela de Arquitectura, aquí en Madrid, en la Politécnica, y realmente nunca me planteaba, y como, como está sucediendo todavía en la, actual, en la actualidad, ¿no? en la definición de los proyectos que se hacían en, las, en la Escuela de Arquitectura, nadie planteaba tener en cuenta cuestiones de accesibilidad. Y bueno, pues me metí en este en este mundo pues casi de rebote, ¿no? Por colaboración con un amigo para bueno, la hora de, de redactar un manual y bueno, eh llevo ya desarrollando esta actividad desde casi ya más de 10 años, ¿no? Usted, imagino, señor Borao, que no va en silla de ruedas, ni es ciego, ni es no, sordo, ni tiene yo, una enfermedad mental Yo no tengo ninguna discapacidad nada ¿no? vale, Usted eh, funciona más o menos bien uh -huh. Bueno, nosotros también, ¿eh? No nos enfadéis no, conmigo no. que me estáis Hasta mirando con unas, caras, con unas caras tremendas Igual de bien que el resto eso, eso, Efectivamente todos igual, exactamente. Exactamente. Bueno, pues usted es arquitecto y es responsable del área de consultoría de fundos uh -huh. de accesibilidad Y me gustaría saber en qué materias Eh, eh, ustedes asesonan a otras empresas para que haga las cosas bien Bueno, desde nuestra área tenemos un poco un multitud de áreas de trabajo ¿no? Multitud de líneas de trabajo Ahí está nuestra compañera Ángels que lleva todo el tema de comunicación pero entre, justo, o sea, Exactamente de consultoría directamente hacemos asesoría en temas de urbanismo, de edificación, de transporte en temas de, de turismo, en temas de accesibilidad al medio natural, eh, en todos los ámbitos. Es decir, desde de manera integral, tanto la accesibilidad física y teniendo en cuenta todos todas las discapacidades y todas las necesidades de los usuarios, no necesariamente eh, que tengan discapacidad. Es decir, hacemos asesorías para ayuntamientos, para entidades que gestionan espacios naturales, para entidades que gestionan entornos y destinos turísticos. Eh, por otro lado, tenemos también eh, otra línea de de trabajo, que es la adaptación, eh, sobre todo, perdón, de la formación, ¿no? La formación sí. es algo fundamental y que entendemos que también se infante desde el área de consultoría de fundación de Vía Libre, y entendemos que la formación tanto de técnicos como de propios directivos de empresas, a la hora de, antes comentaba Ángels el tema de la, de la concienciación social, ¿no? eh, es muy importante que el, dirigir esta, estos temas de formación a los propios responsables de las empresas para, pues, para ver como algo normalizado el que personas con algún tipo de discapacidad eh, estén incluidas dentro de sus propios equipos de trabajo. ¿no? Vamos a ver, señor Borao, a usted sí. le suena el teléfono, mm -hmm. le pasan una llamada, su secretaria le pasa una llamada de alguien que le consulta algo. Mm -hmm. Póngame tres ejemplos concretos de cosas que le han consultado. Nos han consultado desde, como te digo, eh, para participar, en, de, para meternos dentro de un equipo de proyecto de arquitectos para evaluar todos los temas de accesibilidad desde el principio de inicio pro, eh, proyectual, es decir, hacer el, todo el seguimiento del desarrollo del proyecto y desde en el desarrollo de la ejecución de la obra hasta después la supervisión final de cómo, cómo ha quedado la obra, ¿no? Eso sería una de las líneas y uno de los, de los trabajos que también que desempeñamos. Y eso implica, eh, por ejemplo, si aquí ponemos rampas, si aquí pues, rotulamos en braille, si aquí señalizamos… Exactamente, exactamente. Uh -huh. exactamente. Y digamos que les hacemos todas las propuestas que entendemos que ya no solo con el cumplimiento de mínimos, como decía de que exige la normativa, sino también basado en nuestra propia experiencia de, pues, de más de 20 años y en, y en otras normas, normas, o sea, cumplimiento mínimo de las normativas tanto autonómicas como estatales, Y sobre todo, pues bueno, otro tipo de normativas que no son obligados de cumplimiento, como las normas ISO, que son aplicables internacionalmente y sobre todo de, la, de nuestra experiencia, ¿no? Que creo que, que, que es algo muy, muy importante. ¿no? Bueno, cuéntame estos do, otros dos casos concretos de cosas que le consultan, que no me despiste yo del hilo. Bueno, pues que nos consulten, nos piden, por, a, por retomando el tema de la formación, nos piden formación desde, las más em, de, desde empresas privadas, que, bueno, pues que, pues desde formación para personas que atienden, eh, por ejemplo, en, en temas de restauración, cómo atender a, a posibles clientes que que, que con, con discapacidad. Es decir, y nosotros damos esa, esa formación,, pues, por ejemplo, a un cliente que vaya con, con discapacidad que tenga discapacidad auditiva, una persona ciega, ¿ cómo hay que acompañarle al sitio, cómo hay que interpretarle eh, o cómo hay que facilitar la información para que, pueda, pues, para que pueda pedir directamente su comanda? ¿no? fotos. Uh -huh. eh, Por ejemplo, otro. señor Borau, ¿Sí? yo voy a un restaurante y como no veo nunca la carta, siempre se me uh -huh. acerca el camarero y me chilla para claro, leerme pues, la carta y le digo, ¿por, ¿por qué película, me chilla usted? No, ¿O no me chillas no que no te veo. Tremendo. Siempre me pasa esto. Me da una rabia. Al final ya utilizo a mi, a mi propio compañero para que me lea. Es pues, que me acaba chillando también mi propio compañero. Siempre le digo, no grites. Yo entiendo que estas cuestiones muchas veces cuando hablamos con... Nosotros tenemos mucha relación con muchos arquitectos, técnicos y pues claro, nosotros cuando dice no, pero ¿para que vamos a poner una rampa? Muchas veces no lo hacen, obviamente es, es únicamente por desconocimiento, ¿no? Yo creo que ese, esa falta de conocimiento y esa falta, um, ya no de sensibilidad, porque la gente entiendo que, la, que intenta eh, actuar de la ma menor ma manera posible para que todo el mundo se sienta cómodo, pero claro, ese propio desconocimiento es lo que intentamos que con esas de jornadas de formación que nosotros desarrollamos, pues eh, se puedan salvar. ¿no? Vale, y una tercera cosa que le consulte muy concreta, muy concreta, una cosa muy concreta, sí, ahora mismo, vamos a ver, eh, pues, en temas de, o por ejemplo… Las auditorías, por ejemplo. Las auditorías. Nosotros somos… Eh, nos piden, pues, para… Existe… Somos empresa… Auto, eh, digamos que somos certificadora junto con AENOR. Somos acompañantes en los sistemas de certificación. Existe un sello de certificación de AENOR para una… Que, pues, para, para empresas, para entidades, para ayuntamientos, para… Bueno, pues es lo que te verifica que esa empresa es, es, es, es accesible, ¿no?, según ya. unos, unos parámetros, según una norma establecida por el y nosotros somos los técnicos que auditamos esos ¿Cuántas esos entornos, empresas hay ¿no? de esas, Ángels? Con que el nos sello lo piden con no, el sello con el sello hombre nos gustaría que hubiera muchas más de las que hay o sea que no, no les sabría decir cuántas que hay, hay pero cuatro vaya... gatos señor Borau bueno, sí, bueno hay, hay, hay pero no muchos no no, no, no son las deberían que, haber más desearía, desearíamos muy ¿no? bien pero hay, hay más de las que nos, nos podemos pensar ¿eh? hay muchos entornos como puede ser el, el, el Museo Guggenheim o edificios que realmente son importantes y que sí que lo tienen ¿no? uh -huh. bueno pues le voy a preguntar ya para ir finalizando nuestra conversación eh, usted de Cataluña entiende me imagino sí algo Sí. Vale. ¿Y cómo estamos en materia de accesibilidad, Ben? Bueno, Cataluña es una comunidad… A ver, la situación general de España a nivel nacional eh, se podría considerar eh, mejor de lo, de, lo que, de lo que está en el resto de países. ¿no? Eh, a nivel de Cataluña, Cataluña sí que ha desarrollado multitud de, de normativa y de legislación, que muchos creo que también pecamos en este país de, de tener mucha leg legislación que luego al final no cumplimos, porque somos un país incumplidor por naturaleza. Y no naturaleza, pasa nada, ¿eh? no nos sancionan, no pasa nada aquí. Eso es, eso es, el problema es que no pasa nada, ¿no? Y entonces, pues bueno, todo el mundo es libre de, de saltarse la ley, ¿no? Eh, en cualquier caso, eh, Cataluña, yo me ha notado unos datos que yo creo que es un poco relevante, ¿no? Ya sabía eh, yo que se había preparado, ¿ve? <risa> ¿Qué cosas? Eh, no sé si conocéis, existe desde hace dos años, tres años, años, ya esta es la tercera edición, se ha, se ha en Europa. Eh, un premio que se, se, se premia en la ciudad más accesible de, sí, de Europa ¿no? sí. es decir, bueno pues en, el, en el 2011, el año pasado eh, ganó una ciudad española que fue Ávila, Ávila sí, señor. Y, y una de las finalistas era Barcelona sí. Barcelona sí, una, ciudad, una de las ciudades pioneras en el tema de la accesibilidad eh, de siempre, ¿no? ha desarrollado un, un multitud de normativas eh, locales eh, que, y que se están aplicando y se han llevado a cabo desde hace mucho tiempo ¿no? en 2012 eh, existe, eh, la ganadora fue Salzburgo Y se hizo una mención especial también a la, a, a la accesibilidad desarrollada en entornos construidos y en espacios públicos, eh, a la ciudad de Terrassa. Sí, Terrassa es verdad. Y en el año 2013, eh, bueno, no hay ninguna de Cataluña, pero bueno, sí que tenemos hay dos menciones especiales también a la accesibilidad al medio construido, que son Pamplona y a la, a la accesibilidad a los medios TICs Bilbao. Es decir, eh, lo quería es resaltar esto para decir que en general en todo en todo a nivel a nivel nacional eh España está realmente muy bien posicionada en cuanto a la situación que existe en el resto de países, ¿de acuerdo? Y y Cataluña sí que es verdad que es pionera a la hora de definir todos estos eh, todos los parámetros de todos los, los el desarrollo normativo que ha, que ha venido desarrollando durante todos estos años, ¿no? Doncs pues moltes gràcies, Luis Borau, arquitecto i responsable de l'àrea de consultoria de Fundos Accessibilitat. Àngels López tenia molt interès en que parléssim tan amb el senyor Borau sobre els reptes i els objectius de l'accessibilitat, però aquest és un tema filosòfic de fons, eh, Àngels? Sí, sí, és molt... Dona per a un programa sencer, eh? si Perquè, vols. clar, el concepte d'accessibilitat s'està ampliant tant i tant sí, sí, que sí. els reptes de futur han, han I de afortunadament, ser... cada cop mm, està més en compte el tema de l'accessibilitat. Aquí també la Fundació 11 fa molt i la 11 amb en potenciar la necessitat aquesta de, de que les coses han de ser accessibles per a tothom. Uh -huh. Reptes i objectius de, de l'accessibilitat pel proper programa. Ens convides. Sí, es convides us us espero entra. un segon divendres de juny. No em falleu, que si no, quin disgust. Eh? Sí. Tan bonica que és aquesta secció. I d'ara, i d'hora, també. Espero. <ríe> Molt bé, moltes gràcies, Àngels López, delegada de del Territorial de Catalunya de Via llibre. Nosaltres continuem. Ara uh, anem a buscar Dolors García. Sí, moment... Sí. la tenim perquè tot seguit presentem difer diferents ofertes laborals destinades a persones amb discapacitat en situació d'atur arriben des de FCC incerta, en la veu de Dolors Garcia, Bona tarda, Dolors benvinguda. Hola, molt bona tarda, Anna. Bueno, a FSC i Certa aquesta setmana estem seleccionant per a una empresa del Maresme un encarregat o encarregada de línia de producció per treballar 40 hores setmanals a la modalitat del quartor, és a dir, caps de setmana i dos dies entre setmana. Es valora cicles formatius de grau mig de perfil tècnic, preferiblement química, i és imprescindible l'experiència en fàbrica o en tors industrials. Es requereix una persona responsable, dinàmica i organitzada i amb capacitat de treballar en equip i habilitats per portar un petit grup de persones. Una altra oferta ens arriba des de Salou, Tarragona. Una botiga de complements de moda busca una dependenta en disponibilitat per diferents tours de dilluns a diumenge de 10 del matí a 15 hores, o bé de 15 hores de la tarda fins a les 10 de la nit, amb un dia de festa a la setmana. Es demana experiència en atenció al públic i experiència en botiga. Es valora també cert nivell d'anglès al ser una zona turística. S'oferís contracte eventual durant els mesos d'estiu. I ja per finalitzar, FSC Incerta selecciona comercials per la venda de productes a d'alloc de la ONCE, tant per la zona costanera de Girona, Blanes, Patxataru, Palafullell, Sant Ferriu de Guissos, Blanes i la zona de Figueres, com també per Tarragona, com Sant Carles de la Ràpita, Amposta, Cambrils... Busquem persones amb una clara orientació comercial que treballin per objectius. S'ofereix si contracte laboral, amb retribució fixa, més comissions. Altres requisits desitjats són experiència en el tracte amb el públic, disponibilitat i flexibilitat horària. Ja sabeu que les persones interessades en aquestes o d'altres ofertes laborals han d'estar en situació d'atur i tenir certificat de disminució en un percentatge igual o superior al 33%. Salutacions, bona tarda setmana i fins la propera setmana. Moltes gràcies, a Dolors, com sempre. Més informació a www.portalento.es www.portalento.es Moltíssimes ofertes laborals destinades a persones amb discapacitat. També, telèfon d'inserta, 93 238, 49 49 93 238 49 49. Ara, petita pausa musical i entrem en temps de tertúlia. sense barreres, tots els divendres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb la direcció d'Anna Hernández. estem recordant al llarg de tot el programa demà a les 6 de la tarda actuem a Pineda de Mar tot l'equip de Catalunya sense barreres per presentar-vos com es fa aquest programa de ràdio des d'un escenari fem teatre, Catalunya sense barreres l'obra demà dissabte a Pineda de Mar a la biblioteca de Pineda de Mar carrer progrés número 22 una bona estona que passareu i sobretot amb reflexió reflexió social I ara sí, los enfermos mentales son peligrosos? Mm? No s'ataquen? Sí o no? Tema ah, de tertúlia, tema de tertúlia -te, polèmic. Tema que batem al costat de d'Hernan, Montse, Nacho i Fèlix, que volia parlar abans de temps. Ja m'estava disparant. Ja ja, disparant. Ja, imagina't, eh? I ja, tal, tal com deies les coses, ja m'estava posant nerviós. Oh, jo he volgut ja començar forta. Sois peligrosos, sí o no? No. La perillositat associada al trastorn mental és una idea prejudiciosa, perquè els fets la desmenteixen. Les estadístiques policials i judicials no assenyalen que siguem en termes estadístics més perillosos que la resta de la població que no està diagnosticada. posant que estic, evidentment, d'acord amb tu, quan vam preparar aquesta tertúlia va plantejar el tema de que a la presó n'hi ha més gent diagnosticada d'un trastorn de salut mental que el percentatge nor de normal de la població en general. Sí, eh, l'única eh, dada en la que se sustenten moltes d'aquestes afirmacions de que podria ser, que ser un col·lectiu perillós, es basen en la proporció de persones que tenen o que reben un diagnòstic que estan a la presó. Però això és una falàcia lògica, sí perquè està basada en una mostra sesgada. Què vol dir això? Eh, això vol dir per dir un exemple, si anem al vestuari del Barça i li preguntem a la gent quan cobra de sou, podem concloure que la gent d'Espanya és milionària. Sí Això té a veure a on treus la mostra per a, per a arribar a una certa conclusió i, i una analogia que, es pot, que, que que és un error real que ha existit molt de temps en, en, en el camp de, de les ciències socials és la, la teoria de l'escalada gradual en el consum de drogues, que és agafen a la gent que està en tractament de rehabilitació per consum d'heroïna, le pregunten quina era la primera droga que van consumir marihuana, aleshores conclouen que la gent que consumeix marihuana acaba consumint heroïna doncs és que és, és, és ridícul perquè el 99,9 per 99,99% ,99 i més percent de les persones que alguna vegada han consumit marihuana no acaben Consumir heroïna, ni ha una adicció d'heroïna. Estàs més satisfet ara, més tranquil. Ja estic més tranquil. <laughs> Perquè tu tu creies això, no? Aquestes estadístiques de que la presó el percentatge... Home, de... és que fan por. La estadística es que no és por. falsa. Quan es plantegen, fan por. La estadística no és falsa, la conclusió és errònia. Sí? Perquè una correlació entre dues variables no significa causalitat. Sí? En el cas que hi hagi més persones que, que arriben a un diagnòstic o que reben un diagnòstic, no... no pot portar a la conclusió de que tenir un diagnòstic et porta la presó. No, no, no va així. Hi ha molts altres factors concurrents. Per exemple, sí, el tema de la patologia dual, que vol dir eh, tenir un, un problema d'addicció a alcohol o a altres drogues, que sí que és un factor de risc per a cometre delictes, però amb o sense diagnòstic. Això uh -huh. són una de les primeres. Nacho i nunca habéis estat a la cárcel. No. O sí, no, sí. jo, jo no. sé, pregunto, pregunto. <ríe> no. Com veieu vosaltres aquest tema? Què m'expliqueu? Bé, bueno, jo aquest tema és que, de fet, m'hauria que en aquí hagués vingut alguna persona de les que realment pensen que sí, que aquí té un trastorn mental és perillós. què m'hauria agradat preguntar-li en base a què. Segur que el va que és la ignorància total i absoluta, que jo considero que és un arma letal que n'hi ha, però no solament per nosaltres, sinó per uns altres col·lectius també. No? Eh, jo penso que la ignorància provoca por, provoca desconfiança i perjuïci. No? I aleshores eh, penso que seria un tema a tractar... Eh, com et diria jo? Doncs pues com com es diu, pues que tots els indigentes són peligrosos o que tots els negres huelen mal o que mentre s'ull di són eh, axiomes sí. a la gent. Sí. Jo, jo la, la meva experiència és que des de que estic diagnosticat, bueno, primer anal l'ingrés, jo vaig estar en el Centre Fòrum, érem unes 40 persones el, convivint amb amb diferents diagnòstics i en concret, doncs, bueno, Uh, jo vaig conèixer, arribar a conèixer doncs, unes 100 persones entre les que entraven i sortien mentre jo vaig estar ingressat. I acte, actes violents no es, no es van produir cap. D'aquestes 100 i escaig persones que jo vaig poder conèixer, doncs potser hi havia un que era amb una actitud més agressiva, però acte violent ni un. Per què us diguen llavors...? Per què ens lliguen? Sí. Per què us lliguen al llit? Per què funcionen els prejudicis? Ah, per jo. què lliguen les persones sí, en un sí, moment? Sí, sí, sí. Perquè sí que és veritat que hi ha eh, un, un increment d'actes autolítics. Això sí que n'hi ha. I, igual, en, en, en molta situació sí que fa falta una contenció per, a, per a les autolescions, per dir manera. Però no, no significa que sigui violent. I segon, que molt de les intervencions, moltes de les intervencions són forçoses. O sea, y más perillosos para vosotros mismos. Sí, eso, eso básicamente. Sí. básicamente Yo no recuerdo bien agradecido a nadie, pero mi madre sí que me ha Las camisas de fuerza. Son anacrónicas. Mm, dir, eh, però aquest manic... estigma són... ha quedat com molt plasmat, aquestes imatges sí, continuen clar. plasmades a la societat I... avui en dia, són imatges anacròniques però que continuen circulant els prejudicis continuen molt més enllà del moment en, en... en el qual apareixen els... sí? en el seu moment eh, les camises de forces, el manicomis els trancaments eh, diferents eh, intervencions que són considerades eh, a nivell de dret internacional com a tortures, com a l'aïllament són bueno, és que si t'agafen i et tanquen en una habitació ja et deixen allà dos dies, és que et poses com una moto. És normal que reaccions de forma violenta.: lenta. Home, jo, jo crec que... Jo els has fet que vaig veure de, de lligar persones i tal era perquè, en el fons, en el centre mèdic, el que es buscava és que hi hagués un ambient propícia que la gent es recuperés. Llavors hi ha persones pues, que... Que, que criden més, son, son, comencen a molestar el, la resta de companys, però no a molestar violentament, sinó a la millor pues, amb la seva actitud pues, ja en nerviosisme. Llavors, doncs, aquestes persones es les lligaven. Inclús, bueno, hi havia algun, pues, això, que, que volia autoliacionar se no? Llavors també el lligaven. Però mmm, lligar persones per que perquè a altres persones... Això no es veia, és que, de fet, això és un delicte, estiguis ingressat o no. Si tu agredeixes a algú, és un, un delicte. Llavors, aquests centres, si fossin violents, tindria que ser un, un centre de recollida de presos preventius, no? Mm -hmm. Però davant d'un delicte no us protegeix la malaltia mental? Aquest és el problema del projecte que s'està plantejant. En aquest moment, una, una persona amb, amb malaltia mental està protegida per la llei. Sí, des de l'any 1995 eh, que s'ha reformat el, el Codi Penal i que és vigent eh, existeix el que es denomenen mesures de seguretat, que vol dir que una persona declarada inimputable per motius de salut mental eh, si comet un delicte, no és necessitament un crim, un delicte, eh, no pot anar a la presó pel, pel, pel delicte però sí que se li apliquen mesures de seguretat que poden ser privatives o no de llibertat. Mm, la intervenció clàssica és l'intervenció eh, en un centre psiquiàtric però per llei, mai una, un, una mesura de, de, de seguretat pot durar en el temps més del que hagués eh, durat la pena en cas d'aplicar-se. Sí? És a dir, si una persona mm, comet un delicte i hauria d'estar sis mesos a la presó, però sí. Sí, uh, en lloc d'anar a la presó ha de passar per llei sis mesos en una institució psiquiàtrica. Sí? En aquest, en, això funciona actualment. En, en aquests moments... I, I, a més a més, una altra cosa és que una persona no pot estar tancada per un acte que no ha comès. És a dir, si, si no ha fet res, independentment del diagnòstic que porti, no se li pot pressuposar que faria coses pel diagnòstic que porta. Uh -huh. sí? Que aquí és on vosaltres entreu um, exasperats sí. per aquesta reforma del Codi Penal. Sí, l'anteprojecte, l'abansprojecte de reforma del Codi Penal sí. del 12 d'octubre del 2012, que s'ha presentat al Consell el de Ministres, ha... Uh, Mm, viola eh, el dret mm, humans bàsics eh, i ens torna al Codi Penal de 1973 o a versions anteriors, en les quals una persona pot estar tancada per actes que no ha comès, sinó perquè se li suposen que podria cometre certs actes. I a més a més, pot estar tancada de per vida. I una vegada que estigui alliberada, pot continuar la resta de la seva vida sota... Eh, Vigilància. Libertat vigilada. I a més a més, en mesures de seguretat imposades i empresa de medicació forçosa la resta de la seva vida. Nacho, tu que acabes d'aterrar en aquell col·lectiu de la salut mental, quan sí. sents tot això t'ajuda a estabilitzar-te? Sí, home, quan sento que diuen que la gent és violenta perquè té un diagnòstic, no. Però quan comences a conèixer gent diferent gent diagnosticada, doncs la veritat és que jo no m'ho he plantejat de si eren agressius o no, simplement m'he plantejat com sobrevivien i bueno, ara una mica quan sents que es treuen una llei que que per al teu diagnòstic et pot eh, suposar, doncs una privació de llibertat incondicional en el moment de que acometes presuntament un delicte, doncs clar, això te una mica, no? Perquè dius, bueno, jo estic diagnosticat, però considero que soc no no sóc una persona que per això tingui tendència a delinquir de fet no he delinquit encara o sigui, bueno, ho podem esperar a fer el proper programa quan delinqueixi no? perquè... uh -huh. Montse i Fèlix, vosaltres que porteu tants anys amb el vostre diagnòstic i amb una vida normalitzada i quan sentiu tot això aquesta reforma que s'està plantejant com ho viviu? Jo veixo una mica més que per mi pels altres perquè jo porto molts anys estable he tingut els meus problemes però jo porto molts anys estable Aleshores, ja em sento bastant segur que ara mi mateix. Però si és el fet de tenir una malaltia el que et fa subjecte perillós, doncs dius... Bueno, a mi també em preocupa, no? Però em preocupa perquè és una llei i pot passar com la reforma laboral que mira el que ha passat, no? Però me preocupa més el que és la societat en si. Com com s'està sentint encara això? Jo penso que si la societat eh, fora conscient de que en qualsevol moment una persona a lo largo de la seva vida pot tindre un trastorn mental com pot tindre un infart o un càncer, la cosa canviaria. La gent ho veuria d'una altra manera, molt més natural. Eh? Ara torno a dir, a més jo penso que el cine, per exemple, ens perjudica, eh? perquè solament veien psicòsis que s'ha escrit tant i tant i tant, tant d'aquesta pel·lícula, Clar, la gent en seguida la que dius no, no, «No, és que té un trastorn». Pues ja s'imagina amb aquella, amb el gabinet, no? amb la cortina... De... Són imatges molt potents. A més, la gent va al cine i busca una manera eh, d'informar-se d'algú que no té informació, però amb una curiositat molt grossa. Uh -huh. I no qüestiona el que estan veient. Uh -huh. doncs... Inclús en pel·lícules com, per exemple, el, «El lado bueno de las cosas», que teòricament és una pel·lícula de bon rollo respecte als, als problemes mentals, associa clarament violència i testor mental. Uh -huh. I després hi ha una altra pel·li, també, d'última hora, efectes secundaris, que li dóna la volta tot plegat, no? No l'hem vist. <ríe> no no vist? vist. No l'heu vist? Home, per suposat. Escolteu-me, felicitats pel debat, Hernán, Montse, Nacho i Fèlix. Eh, gent pacífica que parla sin cintapujos eh, de malaltia mental i suposada perillositat, eh, evidentment, com un prejudici que us limita molt. Us veig al juny, no? Ens sí? veiem al mes de juny. Vindreu. No? Sí, mm, sí. Com que no haureu comès cap delicte, doncs segur que estigui, estic ben segura d'això. Eh? Igual els han ficat a la presó per tot el borro. No, eh? no, no, no, no, no em confonguis l'audiència. Eh? Sí. Moltes gràcies i bona tarda. I a vosaltres, amics i amigues de la ràdio, sigueu persones felices i solidàries. Adéu-siau. Catalunya sense barreres. Un programa de la Fundació ONCE i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández.